اشهد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 min al-aman biniyat sarafa Allah wa sadaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam davoj salahu alahu al shan na pocetku na kraju alhamdulillah rabbil alamin fa zahara qayya pripada samo Allahu rekaj uzvišen i gore sa svim njemu nikome ne zahvaljuju sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam njegove časnoj porodici da bi svim njegovim drugovima ashabima, svim onima koji ga slijede do sudnjega dana, Allaha Đaldašanuhu, molim da svi zajedno budemo na toj stazi tom putu, ta staza je dženevska, ta staza je taj put, vodi u dženev. U preudu pročenih arita kaže Allaha Đaldašanuhu, o vjernici Allaha se bojite pravo u novoj razložu i ne umirite drugačiji osim kao muslimani. I kaže Allaha se bojite i budite se onima koji su iskreni. Kaze Allaha u poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, djela se cijene prema nijetima. A zatim, poštovana braćo, uvaženi džemak, sutra inša Allah je veliki dan. Sutra inša Allah je 12. rabiju nebel, odnosno Mevlud ili dan rađenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je dan kada je istinsko sunce obasjalo zemlju. To sunce bio je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kada bi u najkraćem opisivali Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, mogli bismo smo kazati da je bio uživanje za svako čulo. Oko, kada ga je vidjel, uživalo je. Uho, kada ga je slušalo, uživalo je. Nos koji bi ga pomirisao, koji mu se primakao, uživalo je. Ruka koja bi ga dohvatila, uživalo je. To je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I ako vas neko pita ko je ili kakav je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Vi mu kažete uživanje za sva čula. Mi muslimani smo krivi. Mi smo krivi što se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ne zna gotovo ništa. Što se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na zapadu doživljava i predstavlja kao terorista ili kao džankaroš i tako dalje. Mi muslimani smo krivi što od nevluda nismo napravili svjetsku tradiciju I svjetsku, svjetski šov, kao što su to napravili odrođenje Isale i Isallam osnovi Isusa. To je zbog toga što mi muslimani dočekujemo meblu od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa 80 mrtvih međusobno ubijenih muslimana. Zbog hudbama. Koji, nažalost, nije više najvažnija sporedna stvar na svijetu, nego isto izgleda postao najvažnija stvar na svijetu. Nažalost, mi nismo od nebluda Rasulu se sasvima prvi svjetsku atrakciju. Jednom prilikom je Omer kazao lahomu poslaniku, salal lahove srlem, ja te volim lahov poslaniče. Pitao ga lahov poslaniče srlem, koliko me voliš, Omer? Parakao, volim te od svega više lahov poslaniče. Osim od sebe, sebe samo. Samo sebe volim više od tebe. Pa mu je kazao Muhammed a.s. Ne omere. Nije to iman. Sve dok me ne budeš volio više nego što i sebe voliš, nema tu pravog imana. Pa otišao Allaho poslanica od sebe, otišao i omere. I počeo razmišljati. Zašto te otraži od mene Muhammed a.s. da ga volim više nego što samog sebe volim? A Isan je poznato, voli najviše sebe. Kaj je počeo razmišljati, pitao se ko si ti bio mene. Bio si čovjek koji je svojom rukom zakopao svoje živo žensko dijete u zemlju. Ubio svoje dijete. Vjerujući da je to dobar čin koji činiš. Pate Muhammed Ali Salaam izbavio ste zavlode. Išao si putem prema Čehenemu. Trčao si prema Čehenemu pa te Muhammed s.a.v. uputio putem prema džemnetu, izbavio te iz zavude, ko bi ti bio sad u mene da nije našao Muhammed s.a.v. Pa je počurio mu omer, našao Rasulullah alaihi s.a.v. i kaže mu Allaho poslaniče volim te više nego što je sebe volim, volim više nego što svoj život volim. Tamo kaže Muhammed s.a.v. s.a.v. sad u sad u To je iman, to se traži, I mi tako sebi trebamo postaviti pitanje zašto dotraži Muhammed Aleyhi Selam da ga volimo više nego što sebe volimo? Više nego što svoj život volimo? Više nego što svoji čeljac, svoju djecu, svoje porodice, svoje majke i očere volimo? I zašto ga volimo više nego što je svoje živote volimo? Kako smo mi bili da nije došao Muhammed Salazar? Kako bi se mi zvali? Gdje bi smo mi sad bili? Koga bi mi obožavali? Kome bi se klanjali? ko bi mi u stvari bili da nije došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i da nas Allah preko njega počastio svjetlom, istinom, uputom koja se islam zove. E zato volimo i moramo voljeti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam više nego što sebe i svoje živote volimo. Zbog svega ovoga, njegovi su gazhabi jako voljene. To je ljubav koja nije zapamčena u historiji. Bili su mu jako odani, privrženi. To je pokornost kakva nije zapamčeno u historiji. Muhammed a.s. nije bio kalj, nije bio vladar. Ali nijedan vladar nimao takve podanike, takvu požutovanost svojih stredbenika kako je imao Muhammed. Zašto? Jer su kod njega vidjeli fantastične, neponovljive ljudske osobine. Prije svega bio i nesebičan. Naš narod kaže da biti zaloga iz usta kovo se bježi, u živu, stvari potiče od Muhamada sallallahu alaihi wa Jednom je u veki, dok je bio slab, dok nije imao snagu, či dok nije imao mnoštvo sljedbenika, dok je slavno tek bio u cvatu, sjedio sa svojima sahabima i jeo. Najvišta je tu jedna žena poznata pa loše moralu, prostitutka. Poslalo je u mužici, da ga isprovocira, Ona je došla do njega, onako u besjednom mu kaže govoriš da si Božji poslanik, a jedješ korob. On sedi na podu i jede, prvo to je bio znak jodra skromnosti. Pogledaje i kaže, a za ima većeg roba nego što sam ja? A zar ima većeg roba nego što sam ja? Allah hađade šanu je robom nazvao Muhammed Aleyhisselam. Ašhedu la ilaha illa Allah, ašhedu Muhammeden abduhu va Rasuluhu, svjedoči mu, znači da nema Boga sa Malaha ili Muhammed, njegov rob, i poslani To je počas taj naziv rob, kada je Allah dadni. Zato ima Abdullam, Allahov rob, najcijenjenije ime kod Allaha, Đadašana. Ona mu dali reče, jedeš, tu, a ne bi meni ponudio, jer vidjela da više nema hrane, njegov njegov. A Muhammed ili sada ono što je imao svojim ustima, izvadi, kada želoti bujruka, jedin. I ona u tom trenutku spoznaje istinu izgobana šahadet i postaje muslimak. Voljeli su ga njegove shabi, zato što je bio jako milostiv, mrhametliji, ali taj merhamed ko kod nas, kod naše narode, ne smije prerasti u kućanmu kavišlju, naivnost naivnosti glupost, da budemo deset puta kroz istoriju klani i da nam se ponovno to sprema. U Amed Ali Selam, Talaf Kabe, dan kada je pobijedio, kada je osvojio Meku, kada je Islam u Meki u osme godine po Hižli. Masa ljudi oko njega, da ga vidi, dodirne po Salam i se sa njim primi Islam pred njim. Međutim, ti je odan mladić, želim dokazivanja, koji se zvao Fudail. Fudok od nas bi tako bio poznat. Još, Islam nije zaseo u njegovom srcu. Uzeo je nož i kroz vasu se prikada Rasulullah s.a.v. i govori sam sebi sada ću ova laž, lažba zavrlo da bude završena. Krenuo je da ubije Allahov poslanika s.a.v. Al na 7. dan kad ga Allah počastio pobjedu u gosvajne veke. Mohamed a.s. -e tavafi. Anu prilazi iz Aleđa. Spremio je nož. A Mohamed a.s. i ne okrenuo što prema njemu kaže našto te to navodi tvoja duša o fudajl kaže kad je ovo izgovorio meni je ispao nož iz ruke našto te to navodi šeitana o fudajle zatim mi kaže stavo krenuo se pra meni govori je mladić podigava ruku ja sam sprepoj da primim udarac on mi kaže spustio ruku na srce i kaže Allahu uputi ovog mladića Allahu zbiluj mu se Allahu oprosti mu Kaže, Fubair kada je podigao rukus mog srca, nije bilo dražeg insana na zemlju od njega. Prije toga nije mi bilo mržeg čovjek. Ali kad je podigao rukus smog srca, nije mi bilo dražeg insana od njega. Voljeli su ga zato što je bio jako skroman. Skromnost je osobina. Jedna od najljepših osobina. Ušao bi svojoj kući Allahu poslanik Muhammeda a.s. Ne zatražo da Allaha dao bi mu riznice, dunjavka, zlata i skrebra. Ulazi u, kući, u kuću kod jednoj svojih žena i kaže šta imamo jest. Kaže ništa, Allah upostaneće. Ništa ne imamo jest. Mi, fala Allaho Đelešanu, danas, odjedno u tržnji centar i piramo šta hoćem, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovo hoću, ovo neću. Dali se neko sjeti i kazati Hvala Allahom pa mogu birati? Ima ovo prcu vam deset hrsta jela. Ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Ovo ću je ovo neću. Sjeti Miloza je to lahova blagodat koja može tako nestati. Jel neko bi od vas u Bosni 92. 93. Jel neko bi u Sarajevu 92. 93. Lovica Luka i komar malih hljeba, malo zaitina, gospa. To je bila gozba. To je bio učak za uživanje. Samo sam to iskusio. Dolazi kod Aišera i ona je kaže, o Aiša, šta imamo za jest? Kaže, lao poslaniče, ništa osim srčeta i malo ljeba. Šta bismo mi kazali u toj situaciji? Kako bismo grimasu napravili? Kaka bi izljiv bio? Ovdje se kaže, donese to što imamo. Ona mu je primijela to sirće, vama hljeva, vam kaže Bismillahirrahmanirrahim. Uzima to sirće, um, um, hljeb umađe u sirće i jede. I govori divna li je hrana sirće. Divna li je ovo hrana? Allahoposlanik Muhammed sallallahu alayhi wa Zato su ashabi, kada je preselio na ahirata i spome njegove imena, plakali. Nisu mogli zadržati svoje suze. To je bila odanost, kakva pa nije bila biđena. Ne ovom okolom Koreji, kad imamo lider gdje je gdje moraju da plaču. To je bilo iskrijna, istinska ljubav pre Muhammed s.a.v. Bila radijallahu angu čuveni. Kaže se, nikada više nije proučio Ezana, prvi čuveni moezim Islama, kada je preselio na ahiret Muhammed s.a.v. Nije o Ezanu mogao izdobrati ono ašhedu Anne Muhammed Rasulullah. Zagrzno bi se, suze bi mu krenule. Tega da su osvojili Jeruselem, načelu sa Omerom, u toj vojstvi je bio i Bilal. Pa ga pozivaju, prouči nam sam Ezan. Bilalem, poželjeli smo se tvojeg Ezan-a, Potjeti nas na one dane u Medini, kad je bio živ Muhammed Aleyhi Senat. Pa Bilal tek tada, poslije mnogo godina, uči Ezan. Kad je došao do Eškanu, anne Muhammed Rasulullah, prekroj taj Ezan. Počeo je plakati, nije više mogao. Ukrenulo se i pogledo, svi ashabi koji su vidi tu su plakali. Svjetljiv se Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Poslije toga otšao u Siriju, taj prosto šaman. Dugo ga nije bilo u Medini. Salja jednu nošu, sulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Probudio se iz tog sna. Kaže, saljao sam kako mi govori Muhammed alejhi wa sallam, o bilale, nemate. Nema te da nam dođeš. Nema te uzijaret. Bila za nas prema uzego svoju agricu i krenuo. Nekoliko dana je jehao do Medine. Ulazi u Medinu zora. Došao u džamiju Rasululasa, sa selem u džambes. Kako Hasan i Hussein. Hasan Hussein, onuci poslanikov sa srdem. Izgledaješ ga zubi šeka. Bilale, otkud ti, sanjao sam vaše dedu, sanjao sam Rasulullah s.a.v. da me zove da dođu u Medina. Pa kaže, Bilale, evo sabah će prouči na jezan, ljudi su požadili tvoj jezan. On ih odbijao, ti prihvatio da je za. jezan. Kad je proučio Allahu Allah Allahu ekbar, Medina je zastala. Jel ono, Bilale, uči Kad je pručio la ilaha illa Allah svi su svojih kuća. Kad je pručio ašhedem Anne Muhamada Rasulullah čitava medina je plakala. Čitava medina je plakala. Tolika je bila ljubav prema Muhamadu s.a.v. To je ono što nama fali. To no što nam treba. Pretvorili smo se u nešto sa svim drugo a ne oni muslimani, koji trebajući pute Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da uđe sad Muhammed sallallahu alaihi wa šta bi prepoznalo kod nas od Islama? Šta bi prepozno od onoga što je ostavio od svoje vjere? Znajte, braćo moja, spomenuo nas je mnogo puta Muhammed sallallahu alaihi wa Spomenuo nas je puno puta Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. nekoliko dana pred svoju smrt izašao je černo Toulbake Nezarine su bili njegove ashabi koji su ginali za islam zajedno sa njim. Pa je pročim u čumenom dovu, koja suči kaj nazare, ala i kaj Nezara. As-salamu alayka al-hadadiyar minal muminine muslimin ina inša Allahi alaikum laaikum. As-salamu alaykum stanovici ovih Nezara, od mumina i muslimana. I mi ću vam svi skoro podružiti. Molimo Allaha da oprosti Allah nama i vama a zatim je krenuo nazad svoju kući, to je prije koliko dana prije što Jedva je hodao, državao su ga shaviti. I tada kaže, Muhammed Ali i Sadam, poželio sam vidjeti svoju braću. Uželio sam se sa svoje braće. Ko su tvoja braća, ja je su Allah. Su tvoja braćovi koji leže u džene turbakije. Su tvoja braćovi koji te vode. Poželio sam se sa svojim braće, kaže, Muhammed Ali i Sadam. Rekuš imu, Zalmi nismo tvoja braća na suvolama. Ne kaže mi ste moji shabi. Vi ste moji drugovi. A moja braća su oni koji je doči postije mene. Nisu me vidjeli, ali će mi vjerovati. To su moja braća. Jednom kaže blagovnom je kom je vidio i povjerovao sedam puta, blagovnom je kom vidio i A sedam puta blagovnom kom je kome nije vidio, a ku mene vjeruje. Upita jednom svoje shabe, vas iman duševljava. Kažu, ja, Rasul Allah, nas iman meleka. Oni ne griješe. Kam amdali selam, pa kako vas neće njihov iman Oni su blizu svog gospodara. Pa dobro, Allah, uposlično, oduševljava nas iman poslanika. Kaže, kako da vas njihov iman oduševljava? A oni dobijaju objav od Allaha. -al. Pa dobro, ja, Rasul Allah, nas naš iman dajemo živote, žrtvu, borimo se za islag. Kako kaže da vi ne budete velikog imana, ja sam koreb vas? Pa ko onda, ja, Rasulallah, ko tebe oduševljava? Mene, kaže, oduševljavaju ljudi koji me nisu vidjeli, koji će samo čut za mene, nalazit me zapisan u knjigama, a koji će vjerovat i slijedit u svom životu. Mene njihov iman oduševljava, kaže Allah, u poslanih, sallahu alaihi wa sa. Molim Allaha, Čadlšanu, da je naš ljudje sa Muhammedom a.s. <a1> da su u bude kao sustav ljudi koji se mnogo goleja, koji se dugo nisu vidjeli. Molim Allaha da ga držimo za njegovu plemenitu ruku i da pijemo iz njegove ruke na vradu havda, što poslije toga više nikad nožnije. Molim Allaha, Čadlšanu, da mu budemo najbliži a Muhammedom a.s. <a1> i na mašaru i na havdu i u dženetu Firdaus. Amin. Ovo su običajne najbrogovištenja, aktivnosti u našem džemata. Večeras ako Bog da naše tradicionalno predavanje sa jacije namaza, tradicionalno porodično druženje, kao i u nedelju ako Bog da sa podne namaza. Pa vas pozivam još jednom da zajedno sa svojim porodicama dođete ako Bog da Subotom i nedljom je Mekter od 10 do 12, oni koji nisu pisali svoju djecu, imaju mogućnost da upišu. E, također, večera sa hvobog, da na nakon predavanja će se u našem restoranu organizovati zajednička večera sa porodicama koji organizuju članovi žemata, a sve sa ciljem druženja i našeg međusobnog boljeg upoznavanja, pa bojnog svi su pozvani. Znači, večera sa nakon predavanja je zajednička večera, druženje u našem restoranu, pa Ja vas molim i pozivam do očeti, o što većem broju došli da se zajedno družim. Redovna informativna skupština godišnja našeg džemata je 19.2. Nedelja inšala poslije podne namaza, znači za 16 dana inšala. Stigli su novi nastavi knjiga, možete pogledati u biblioteci, stigao je novi primjerak klista oaza. On se dijeli besplatno ima neke 150 komada, požurite, uzmite jako, Zanimljiv, dobar list, dobar časopis, dobar broj ovaj, sada ima dobrih tekstova. Jedan od njih je na dvije stranice o našem džematu, jedna, tako bi, tako bi rekao, normalna priča o našem džematu, znači nekim aktivnostima našim itd. Spomenut ću da utorkom, srijedom i četvrtkom sa jacije namaza učimo Kur'an ovdje redu. Tako da svi oni koji znajuči Kur'an, koji bi žele da se morao probjere i poprave, da ponove što su zaboravili, Svaki utrak, sljedeće četvrtak, sa ljacije namaza, kao i utorkom, sljedećom četvrtkom, novi kurs ufari koji je započeo uvijek, niste za kasnat, nimate želju. Način od 8 sati na večer, utrak, sljedeće četvrtak. Najavio bih još, ako Bog da, naredna subota, 11. februar, povodom me bluda o sporoženje Rasulullah s.a. Naši put sam najavio da ćemo organizovati moć Kur'ana Biće četiri ili pet hafi zavučača iz Bosnije, Hercegovine, Austije, Turske, Sanđaka. Pa svi koji budu zainteresovani, ako obok da sa jaci je namazat, Narodnog petka ću dati podobno brešnjine, bit će i plakat, bit će našo u internet stranici, znači www.ic.buhanife.com. Moćete promjeriti, tako da se nadam da ćemo to uspješno organizovati, da što to postati jedna tradicija u našem džematnoj Ja ću nastaviti tako obok da Narodnog petka, možda i dva Narodna, govoriti o Allahumma salli ikum محمد sallallahu الله <سؤال> wasallam Allahumma salli ila Muhamadin wa ala l-Muhamad kema salliita la ibrahimu wa la ibrahimu ala l-Majeed wa tharika ila Muhamadin wa ala l-Muhamad kema dhavedila ibrahimu wa la ibrahimu inneka ihamidu majiheel Allahumma rabana من fi dunya haselata vfil akhirati haselata vokin adabana Allahumma rabana ina l-as'aluka aljanneta wa ma karru bileyha min al نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذت منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والله مستعان ولك البلاء لا حول ولا قوه يا الله يا رب البلاد اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام وعز في كل مكان خاصه في بركات في بوسنيا والهرسك وسنجاك يا امال الله المستعان وعز المسلمين في فلسطين على اليهود الظالمين المجرمين لا اله الا انت يا الله لك السميع والدين كل شيء قدير اللهم صل وسلم على المسلمين في مصر وفي الصومال وفي سوريا يا رب العالمين وفي كل مكان يا خير ناصرين انك على كل شيء قدير ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهاى وينهاى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون lower and better lower and lower